Seguiu escoltant a Ràdio Palafrugell, continueu el 107.8 de la FM i a continuació en aquest espai matinal parlarem d'un tema que segurament molt de vosaltres i moltes de vosaltres no, no coneixeu i per això doncs ens fa doncs, especial il·lusió explicar-vos-ho és el tema de les mares de dia, poder vosaltres n'heu sentit a parlar, a continuació nosaltres en parlarem amb una d'elles, amb l'única del Baix Empordà, segons eh, em va comentar tenim amb nosaltres a la Guiomar Bertran Bon dia Hola, bon dia doncs, eh, Gràcies per venir fins aquí, fins a Ràdio Palafrugell a eh, explicar-nos doncs, la teva experiència, ho he dit bé, no? L única sí, sí, mare principi... de dia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 Això, en principi, eh? perquè al final aquest, tip... sí. aquest tipus d'aspectes principi... sempre van una miqueta... Doncs, a... Sí, ja fa d'un parell d'anys que hauria d'haver sortit. Clar, ara també... No. En principi, a principis d'aquest any es va comentar no? que hi havia sí. aquesta possibilitat, ara bé, poden venir eleccions, també suposo que està una miqueta l'expectativa. Sempre no? s'ajunta tot. Sí, però bueno, l'associació de llars de criança doncs, això dona un mínim de garanties a les famílies, també un suport a les mares de dia... Uh -huh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 Doncs eh, ja ho veieu que Clar. també doncs, comporta aquest, aquest benefici no? hi ha molta gent que espera fins als 3 anys no? quan Clar. ja comença l'educació obligatòria podríem mm -hmm. dir-ho i després, doncs, és, és, és un pas difícil no, de fer sí. amb aquest, aquesta vinculació no, que hi ha entre mare i, o pare i, mm -hmm. i nen i nena, o nena. Mm -hmm. uh, Maria, també que ens comentessis quin tipus d'activitats, dinàmiques que, que, que fas tu des de casa teva. Clar, jo faig propostes sempre basades en l'experimentació, mm -hmm. taula de llum o tot així molt manipulatiu, eh? però és molt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 Jo crec que a través de l'associació, buscant mares de dia, allà et més o menys cada província, les mm -hmm. que hi ha... Fins i tot ho dic per si hi ha algú que vulgui tirar endavant un projecte com el teu, eh? Per... Allà també, sí, allà també et poden assessorar. Mm -hmm. Molt bé, doncs tindreu aquestes, aquests enllaços també a, a la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 potser d'aconseguir la informació uh -huh. jo vaig anar directament a, a Llarç de Criança eh? uh -huh. Molt bé, doncs aquest assessorament també el podeu tenir a través d'ells, doncs, de l'associació de la, de Llarç de, de Criança a l'espera d'aquesta doncs, regulació no? de, sí, de, de la vostra tasca eh, en principi doncs, hauria d'arribar a partir del curs vinent, per tant a partir sí. del setembre del 2020 hauríem de parlar d'aquest doncs, de, decret, veurem esperem que arribi i nosaltres, doncs, Guiomar, no sé si vols afegir alguna altra cosa? Bueno, un petit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 ara ja s'està parlant d'una doncs, ja. banda la grip no?, que sempre per aquesta època doncs, ara sembla sí. que un, rebíem ara un, una informació de, de salut doncs, que estava en un nivell moderat sí, tampoc sí. està gaire alt però bé, altres virus no?, relacionats Clar, no, normalment els nens d'aquestes edats gafen molts virus no? mm -hmm. i la veritat és que aquí t'ho diuen els pares ostres, s'ha posat malalt però no tant com potser si són més nens que mm -hmm. és lògic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 nosaltres. doncs seguirem de prop Guiomar, no sé, si fins i tot mira si d'aquí uns, uns mesos doncs, podem tornar a posar en contacte que ara doncs, ja el aviam curs vindent si aviam sentir. si ja se sap alguna cosa doncs sí, i doncs mantindrem el contacte també doncs, perquè és una bona tasca aquesta que no es coneix gaire aquí a la comarca i que hi molta gent que estaria interessada en doncs, un projecte com el teu o fins i tot doncs, a, a mirar aviam si hi ha alguna possibilitat doncs, que també tu els puguis, els puguis ajudar Guiomar Mar Bertran, Tran, Moltes gràcies. Moltes gràcies.